FM para toda da São Carlos e região e em radio.fiscar.br para todo mundo presente aí também nas rádios parceiras, Rádio Fora do Eixo, Rádio BTk Rádio Software Livre, Rádio do Rasgada Coletivo e qualquer outro lugar que queira propagar essas mensagens programa Independência ou Marte chegando em sua edição de número 172 sendo realizado ao vivo aqui nesta segunda-feira dia 13 de dezembro nos estúdios da Rádio Fiscar Mas aí buscando contaminar se espalhar e propagar melhor da cultura independente brasileira por todo mundo, né, por todos os espaços e lugares possíveis aí há mais de 3 anos e meio quase 4 anos já que o projeto existe e esse é o braço radiofônico né do projeto que também é um ponto de cultura com independência ou mais de conexões solidárias ponto de mídia livre e muitas outras realizações ações, faz parte aí do Massa Coletiva Núcleo Cooperativo de Comunicação e Cultura da cidade de São Carlos e aí rompendo as fronteiras com todos os lugares vivendo, produzindo criando dentro deste universo né bom É, quem quiser conectar com a gente aí diretamente independenciomart.com sugestão de bandas para tocar pautas, qualquer outra mensagem, críticas sugestões, tudo mais é, sempre muito bem-vindo ou então pode acessar aqui radiofuscara.com para quem estiver escutando ao vivo o programa na segunda-feira para interagir direto com a gente no MSN lembrando ainda outros espaços que a gente sempre está ocupando virtualmente, um deles é o twitter twitter.com twitter.com.indiormars Outro é o MySpace, myspace.com.br IndiOrMars também, aí sempre atualizando e conectando não só o programa aqui, como a discotecagem radiofônica Independência Marte e outras ações desse projeto multimídia. Bom, hoje apresentando novamente sozinho aqui, Jovem Palerose, mas a gente vai ter... Muitas participações, muitas intervenções de outras pessoas Já que estávamos na Feira Música Brasil, lá em Belo Horizonte né o Considerado talvez o maior evento da música brasileira A reunião de, da maior diversidade de, de músicos, de produtores, de entidades, instituições e outros segmentos da música Não só nacional, mas internacional Então hoje a missão do programa é mergulhar fundo aí nessa experiência. A gente teve lá porque o Descotecagem Radiofônica Independência Mat foi selecionada para estar entre os 40 é, convidados a, e se apresentar. A gente tocou então na quarta-feira passada lá num no espaço chamado Lapa um show e na sexta-feira na, na clássica A Obra. Então duas apresentações que depois a gente comenta mais ou menos como é que foi. E a ideia toda é trazer um pouco desse espírito aí de todo toda a movimentação Da, da nova música brasileira mesmo, né, de, de todas as outras é, conexões a partir disso, né, pensando que a Feira nunca Brasil, mas não só, o Brasil tava lá, na verdade, uma grande é, representação internacional tomou conta do evento e a gente vai contando isso aqui tanto nas minhas palavras, é, pelas vivências, quanto na palavra de outras pessoas com quem a gente trocou ideia ao longo desses dias. Bom, então a gente vai passar aí por grupos instrumentais também, por grupos experimentais, por grupos mais regionais, por vários tipos de, de grupos que se apresentaram por lá e isso daqui a pouquinho né no programa aqui é praticamente especial da feira música Brasil a gente tem um primeiro bloco antes é para anunciar também calcado aí na agenda cultural de são carlos mas antes de entrar nesse bloco anunciar o BG, música que vai estar agitando o nosso fundir musical a nossa cortina por todo o programa ao muito som e <música> Bom, essa a banda Fuzile, lá de Belo Horizonte, BH, né, onde aconteceu a Feira Música Brasil. E eles foram, literalmente, a última banda a se apresentar na feira, né? É, já que houve uma um evento realizado pelo coletivo, né, pelo grupo Outro Rock, que reúne várias bandas da cidade de Belo Horizonte. eles foram a última banda a se apresentar ontem, domingo, lá no, no um bar chamado Nelson Mordello, perto do viaduto Santa Tereza ali em Belo Horizonte então, depois que eles deram um exemplar físico em mãos aqui, vale muito a pena rolar esse som o, som, o show bem agitado ninguém fica parado, aquele clima de rock com, com metais, né, então mistura Sky em alguns momentos mistura uma um lance meio cigano de certa forma e muito rock, muita pegada para todo mundo dançar sem parar, né Então fica aqui no BG Fuzile, lá de BH, com a gente, programa tudo. Bom, começar o primeiro bloco então, como eu tinha falado, calcado na agenda de São Carlos e região, mais especificamente no que vai acontecer na próxima quarta-feira quem a escutando ao vivo o programa, então, aqui em São Carlos ou, ou por perto. Se prepare que na próxima quarta-feira, dia 15 de dezembro, teremos uma noite fora do especial aqui na cidade. A gente recebe duas bandas de, de lugares longínquos aqui, é, sempre buscando movimentar a, a cena da cidade, trazer diferentes grupos, né, na diversidade de estilos, né? A gente ao longo do ano todo realizou vários eventos, os mais segmentos desde rock, de cultura regional, de é, psicodelia total, de, de, de já teve de tudo aqui, quem acompanha o programa, quem acompanha as realizações que a gente que a gente tem movimentado na cidade, percebe que não não não tem um não é um nicho específico nos nossos eventos, a gente sempre Busca aí contemplar a, a diversidade mesmo, o que, que tá rolando E dessa vez a gente vai receber uma banda de Recife Chamada Babi Jax e os Sicilianos É uma banda que é razoavelmente nova, né? Mas que eles estão numa empreitada aí de, de rodar várias cidades Eles inclusive estavam lá na Feira da Música também Aí buscando conexões com festivais e outras casas noturnas Estão girando, investindo para estar circulando por aqui Então, já alguns meses atrás eles fizeram esse circuito aqui do estado de São Paulo e agora eles estão voltando de novo. E pela primeira vez a gente vai conseguir receber eles aqui, essa noite fora 2 que vai ser no Armazém Bar, a partir das 10 horas da noite, na quarta-feira. Quem quiser mais informações, vai lá no foradoeixo.org.br barra Massa Coletiva e procura aí, linka aí também para saber mais sobre as duas bandas. Uma é a Bab Jacobs e os Sicilianos, que nem eu falei de Recife, e a outra que é a música que, que é a banda que a gente começa a rolar aqui no programa para para trazer uma Uma alegria e uma, na verdade, uma transformação de ânimos aí, reflexões e sensibilizações é o Cabana Café, banda que originou ali no Vale do Paraíba, principalmente Tabatinga, Jacareí, ali tudo, e agora eles vivem em São Paulo, né? Um grupo que, que é calcado mesmo num no, no espírito coletivo de viver, todos vivem juntos, trabalham juntos, é como eles mesmo falam, a Cabana é morada dessas sete pessoas que compõem a banda. Eles têm Lance meio, de certa forma, bem, bem contente, feliz e, e de bem com a vida, mas é, tocados aí por, por um espírito que, que remete a vários momentos da, da, da música mundial, da música brasileira, né tem um pouco de Tropicália, tem um pouco de Novos Baianos, tem um pouco, é, sei lá, se é, dá psicodelia dos anos 60, rock and roll Estados Unidos, tem outra tem algumas músicas que você consegue identificar até uma coisa anos 80 de sei lá, mais underground de, ou pós-punk e tal então é legal que eles conseguem fazer essa, essa sincronia, essa fusão de, de elementos e uma coisa bem autêntica assim né? misturando samba é, misturando bossa nova, indie rock e tal Eu, eu, particularmente gostei muito. A gente tava, a gente assistiu o show lá em Santo Antônio do Pinhal no Festival da Montanha. Inclusive falamos aqui, rolamos o som deles quando a gente voltou, e agora vocês vão ter a oportunidade de ver a incrível banda Cabana Cabana Café. E é legal que as duas bandas, né, vocais femininos, duma trazendo uma outra sutileza aí para nossa noite fora do eixo, nessa quarta-feira, dia 15. Vamos começar então com som Primeiro é incrívelmos que chamada Garoa do Cabana Café É, eu confesso que é uma das músicas que mais me tocou aí, é, nos últimos tempos, eu acho a música muito bonita de verdade. Espero que, que gostem também lá atrás do grupo. E a outra a gente vai escutar Babajackos Sicilianos ao vivo lá no Festival Marreco, que a gente foi há uns 10 dias atrás. Então a gente ouviu mais uma versão ao vivo do Babajackos e os Sicilianos. É uma das bandas que vão estar aqui na noite fora do eixo nessa quarta. Vamos de som daqui a pouco que a gente volta, escute diferente. <risos> Eu compõe meu cochuma a tua boca desenhada da mão. Parte. Parte. É isso aí do Penínsia Marte, número 172 As duas primeiras músicas aí Relacionadas à nossa noite fora do eixo Que vai acontecer nessa quarta-feira Quem curtiu as bandas é só colar no Armazém Bar Aí na próxima quarta-feira Dia 15, né? É, a partir das 10 horas da noite É, teremos então Cabana Café, Fabi Jacques e os Sicilianos e ainda a discotecagem do DJ M15, que é aqui Rádio fiscal Italiano, trazendo o melhor da World Music de todo mundo né para o Armazém Bar aqui em São Carlos. Bom, dando sequência então... Agora a gente começa a falar mais especificamente sobre a Feira Música Brasil, que aconteceu lá em Belo Horizonte de 8 a 12 né de, de dezembro agora, semana passada. Na verdade, no dia 10 já começaram oficinas e outras atividades de capacitação, mas é, o principal mesmo foi a partir do dia 8 teve abertura né, lá na Funarte, que é no, no centro de Belo Horizonte, e depois a, as atividades se expandiam por todo por toda a noite, né por várias casas noturnas da cidade, no, na chamada Noite dentro ali da, da, da Feira Música Brasil. Bom, legal que, que teve uma intersecção bem legal, né, entre o Ministério da Cultura, que é quem organiza o evento, é, as várias entidades que compõem a Rede Música Brasil, né, que, que é responsável por por organizar, gerenciar, fez a curadoria, na verdade se, se espalha por toda a programação, por todo por todas as atividades da feira e depois é, outros coletivos organizados, tanto de Belo Horizonte quanto do país inteiro, tão estavam por lá também e de certa forma ocupando e, e propondo atividades para dentro da feira. né Então na quarta-feira teve uma abertura com, com vários grupos e depois a uh, se expandiu pro noite adentro, como eu falei a discotecada de radiofônica independência marcha tocou no Lapa Multishow lá na quarta-feira, infelizmente no, na quarta-feira foi de certa forma mais esvaziada aí, porque concorreu com o show do Gilberto Gil que estava lá na Funarte mas na sexta-feira quando a gente tocou lá na obra já foi uma, uma apresentação bem especial, com feedback bem legal uma galera presente de verdade ali deu pra mergulhar de verdade na, na sinceridade do projeto, mas É, o, o legal de certa forma é essa representação de, de, de todos os, os estilos, a diversidade mesmo do que está acontecendo hoje em dia presente lá, né, né, nesses dias da, da programação e agora a gente vai fazer uma, uma seleção Com Vozes Femininas, né aproveitando o primeiro bloco que teve o Cabana Café e o Babi Jaque os Sicilianos... A gente vai fazer um bloco com Vozes Femininas que tiveram por lá... Então a gente começa com a Patrícia Pauline nesse bloco... Ela que também tocou no, no mesmo dia da abertura, um pouco antes do Gilberto Gil na no Funarte... E a gente vai escutar uma música da chamada Aparelho de Memoriar... Que está presente no primeiro disco dela, intitulado é, Circo Singular que ia legal a participação, na verdade, no disco e no show do, do Júnior Areia e do Chef Tony, né, que tocavam no Mundo Livre S.A., que tocam, né, no Mundo Livre S.A., Eu tive oportunidade de ver o show dela, não em não BH, mas no, no Itaú Cultural, algumas semanas antes, né? Um, um, cerca de um mês antes tal. É legal, né? esse é o nome do, do disco, a Circo Singular, e, e tem bem essa questão de re representação de personagem mesmo no palco, bem dramático, bem expressivo, assim, de certa forma. A gente vai escutar essa música que é que traz um coco mais modernizado, é chamado Aparelho de Memoriar. Bom, depois a gente vai escutar Tulipa Ruiz Fez um showzaço lá no para Lapa Multishow na quinta-feira Antes do Benegão, nos setores de frequência é, Já tinha escutado o disco, tinha gostado Bastante, já tinha rolado aqui no programa tal Mas o show dela Realmente é assim É, eu acho que até tem essa relação que nem bem dramática, bem expressiva que nem eu falei da, da Patrícia Polaine, mas é uma uma poesia diferenciada assim, mais intimista, é mais pessoal, traz um jogo de palavras e uma uma sutileza assim que muito bonita. Né? E ela, ela ela ela tem isso no, no show, nem toda em toda apresentação, ela faz questão de chamar convidados, de, de fazer várias várias coisas nesse sentido. Então a gente vai escutar a Tulipa Ruiz com Efêmera, que é a, a A música que dá nome ao disco dela Que ela lançou esse ano, né? O primeiro disco dela Depois a gente vai escutar a Diva Que a gente até tinha rolado aqui no No, no programa antes, né? Uma das DJs que se apresentou lá também Na abertura no Lapa Multishow Dessa vez a escuta uma versão afromix, como ela sugere, para a música chamada Cabocla. Aí ela, que é a marise Silveira, uma grande música e DJ que está radicada na Espanha, mas de vez em quando ela faz umas gigs aqui pelo Brasil, como dessa vez. É, daqui a pouco a irmã dela também junta com ela e elas começam a fazer um, um circular por aí com, com um projeto que é mais live PA, mas por enquanto a escuta... Uh, Esse projeto dela, que é a Diva com Cabocla Afromix. E a gente finaliza esse bloco de Vozes Femininas na Feira Música Brasil com a banda voyer lá de Recife, né? Uma banda, é, assim, bem focada mesmo no, no, numa vibe eletro-rock, super pra frentex, daquele jeito... É, que não botado muito para cima assim tal. Uma pena que o show foi no meio da, se não me engano, na quinta-feira de tarde, meio descontextualizado, não, na sexta-feira de tarde foi meio descontextualizado assim, com o resto da feira. Isso caberia super bem se fosse numa baladinha, no inferninho e tal, mas foi meio a céu aberto assim, a, talvez a luz tenha intimidado tanto o público quanto a galera no palco. Mas uma banda aí que que tem várias coisas interessantes. É, uns um caras que o Paulinho, que faz parte do Júlia 6, que já já rolou uma aqui, já fizeram sessão aqui no estúdio e tal, uma galera que está investigando aí, buscando maneiras de, de contaminar a música eletrônica aí no rock e, e outros estilos por aí. Bom, vamos começar esse bloco, vamos fazer segundo bloco então aqui, começando com a Patrícia Polani, Aparelho de Memoriar, depois Tulipa Ruiz, Diva e Voyer, Vozes Femininas na Feira Música Brasil, esse é o Independência e o Marte, escute diferente. para abrir o vidro do seu carro debaixo para diagonal do sol dia raiz Sem uma possibilidade onde você feliz mas você não quer voltar mas você não quer voltar às origens quem lá vai sair de canarie quem lá vai vai de canarie para contar o que viu sentiu do sonho sobrou do sonho amarelo a nível de vermelho espelho aparelho de memória aparelho de memória Quem lá vai vai Pra contar o que viu que Sentiu do sonho sobre do sonho Amarelo, anil, verde e vermelho Espelho Aparelho de memoria Aparelho de memoria Aparelho de memoria Aparelho de memoria, aparelho de memoria. só o vidro do seu carro debaixo diabo de, de não sair a Enxima, possibilidade vende seu telinho mas você não quer voltar mas você não quer voltar às origens quem lavar fé que magia sonho sobre o sonho, do sonho o amarelo aniverde vermelho espelho aparelho que me Sobrou do sonho, amarelo, anil verde mate 172 aqui de volta de mais um bloco da Feira Música Brasil na verdade essa viagem aqui foi com mulheres né que se apresentaram por lá, um bloco feminino lasticas que estiveram nos palcos aí da Feira Música Brasil lá em BH, a gente começou então com a Patrícia Poline Sergipana com a música Aparelho de Memoriar, depois a gente escutou a paulistana Tulipa Ruiz com a Efêmera, a Diva né DJ Marisa Silveira, a Cadiva Com cabocla Afromix e terminou com a Voyeur, né? Que é uma banda recifense super pra fentex Com sexy love aí, eletro-rock Finalizando esse bloco Bom, não estou mais sozinho, ufa, aleluia Aguento mais falar, já tô quase rouco Aê! Aê! Mais uma vez, Thiago Hard, adentrando a nave Independência Marte Bem-vindo Salve, Brasil Sinta-se no piloto aí, da história toda também, né? É nossa É nosso Bom, a gente tá aqui no meio das da, imersões na Feira Música Brasil né Então eu fiz o um primeiro bloco Com mulheres para emendar com o primeiro Da Noite Fora do Eixo Acho que é legal a gente aproveitar e redivulgar A Noite Fora do Eixo aqui, aproveitar esse momento Sei que também tá aí de cabeça nessa história toda é, A Noite Fora do Eixo mais uma vez Aqui sacudindo Os palcos são carlenses Dessa vez vai ser no Armazém Bar né E Duas bandas Aí Com essa, com essa pegada feminina, com vocal feminino. É, uma delas é o Babijax e os Sicilianos. E os Sicilianos que são muito louco, uma coisa diferente assim, uma performance meio meio mafiosa é, do sertão, sei lá, uma coisa <risos> é é é excêntrico, excêntrico e vale a pena conferir. É um mangue Mafioso. Mangu Mafiosa. E depois a outra é o Cabana Café, né? Que a gente viu lá em Santo Antônio do Pinhal Justamente, a samba indie vibe No melhor No mais alto grau de, de verão E Brasil E só no sapato <risos> é, A gente rolou o Garou aqui no começo do programa É aquela música que faz você chorar E depois ficar feliz é, assim, que... Música sentimental cara. E para premiar tudo isso E E dá uma contrastada também de Gm15 aqui da casa, né? Tô tocando as, as, os sons mais loucos da World Music aí. E, mano, só com a vai ser vibe, vamos tá lá e... Vamos bombar essa balada de novo hein? Isso aí, repetindo ForaDoeixo.org.br Barra massa coletiva Quem tá escutando o programa ao vivo aí Ou a reprise antes da quarta-feira, né? Dia 15 aqui em São Carlos Essa incrível noite fora do eixo Mas bom, vamos continuar na Feira Música Brasil Onde a gente tava Na verdade contar um pouco da... que da... É uma loucura lá na verdade, né cara? Tipo, todo mundo fica... Tem, como como eu disse tem várias coisas espalhadas pela cidade toda, mas durante o dia ficam rolando é, os estandes e o a rodada de negócios e os shows lá, no, tava rolando lá no espaço da FUNAT, que é no centro de, de BH, né? Você sabe qual é uma rodada de negócios, mas... Né? Não, não faço ideia. A gente tava brincando, ficava imaginando, assim, porra, como que deve ser essa coisa, assim, precisava um monte bom, de mega engraçado, assim... Fechado o CD? Fecharam o... divulgar pelo selo, não sei o que. Na verdade, assim, de certa forma tem, tem vários encaminhamentos, tem gente que sai com datas fechadas mesmo, com gigs marcadas e coisas do tipo, mas é... O ambiente, apesar de, de alguns momentos ser meio super lotado e Todo mundo querer conversar com todo mundo às vezes até uma família babilônica assim é, é um ambiente saudável pra caramba assim tá ligado porque na verdade nada mais do que é encurtar os intermediários da história toda assim uhum. né aquela coisa que a gente sem falar ah, por é... como você faz pra chegar não sei da onde tá ligado mais do que isso é você entender como funciona cada festival não só no país mas no mundo todo e tem oportunidade de trocar ideia com, com a galera que é curador que é programador de cada festival deixar material na mão mostrar a cara mesmo tal. E a galera é muito sincera, assim, tá ligado? Tem uma galera que se interessa mais pelo, pelo lance todo, de saber como funciona a cena no Brasil, para entender a diversidade e tal. Mas também tem uns caras que são mais ratão, assim, no sentido de, de tipo... Quero fechar a programação no festival e já tá de olho quem é, quem são uhum. as pessoas, quem quem são, quais são os produtos mesmo, assim, de certa forma. Então esse ambiente que é, de forma, acho bem inovador, assim, né? Por por unir esse lance mercadológico, mas de uma forma sincera, assim, bem, sei lá, autogestionária, né? Pode crer. tem essa dinâmica da feira também, né? Com uma coisa que eh uh, permite uma interatividade muito grande, né, entre as pessoas, eu ah, falei no do estande, ah. Na verdade eram poucos estandes lá esse ano, assim. Eu até me surpreendi falaram que esse ano tava menor que o ano passado no Recife. Se não me engano eram 6 ou 7 estandes, com destaque para o do fora do eixo, que foi um QG assim, uhum. absurdo. Ficava rolando um observatório fora do eixo vários momentos, observatório livre fora do eixo. Então a galera já atualizando o que que rolando na feira, já trazia para dentro desse programa, né, um programa de TV de rádio assim e ficava banquinha ali, super classe assim, tava tava bem bem ajeitado, tinha outros estandes, do conexão vivo, de o, do do Na Figueiredo lá, da Na Music, que é do de Belém do Pará, tinha algumas outras coisas regionais, mas assim, eu, minha visão a Feira Música de Fortaleza, por exemplo, tem mais, muito mais estandes, muito mais é, sei lá, as instituições a ocupou muito mais é, os os espaços desse de, de feira assim que ele está falando, né? praticando mas eu acho que o grande diferencial é isso assim de tá todo mundo unido o tempo inteiro por mais que a produção do evento eu acho que é uma pequena mancada de, de deixar os artistas tipo na verdade todos são artistas do, do, de certa forma mas quem o que estava se apresentando ficou na um lugar muito longe do, de onde era a feira então uma ideia que era de, de, de trazer mais para perto esse ambiente que na verdade é um ambiente super saudável da, da troca da feira de De negócio e tal... É, você tinha que fazer um esforço para conseguir estar lá... Mas rolava, assim, né? Eu acho que... Um saldo positivo aí... Eu acho que é legal de... Até de contando essas experiências ao longo do tempo... Não só hoje, assim... E eu rolei Gringolândia... Gringolândia... Muito gringo... De, de vários lugares do mundo todo mesmo... Galera... Querendo saber... Querendo descobrir qual é a, qual é a nova música brasileira... O que que tá acontecendo são as caras, e louco pra pra, pra galera ocupar mesmo o assim seu científico até, assim, tal, de, com pranchetinha na mão tal. É, mais ou menos, na verdade, né, tem alguns que são mais, que que tão mais, querendo saber de tudo, tem alguns que já tão mais, assim, sabe, tipo, já fazem uma pesquisa antes, já querem conversar com algumas pessoas específicas, tal, e, é, não rola uma pranchetinha, mas rola uma pilha de CD gigantesco os caras ficam com material, distribuir cartão, Uma onda bem sincera ali, assim, de, de, de, de troca de, de experiências, assim, e lógico que deve render muitos frutos. Tem muita gente que fala que que rende mesmo, assim, vários grupos que já participaram de outras feiras ou ou de outros ambientes desses e deixaram material, já rolou mesmo, assim, de convites para tocar em festivais tal, e tal. O cenário é bem positivo para todo mundo, né? Acho que é... Que loucura, né? Loucura. Bom, vou rolar mais alguns sons aqui, daqui a pouco a gente continua contando essas histórias. É, esse bloco que vai rolar agora é de certa forma um pouco mais roots, assim, fusões com música regional e, e outras outros elementos assim ligados às culturas mais tradicionais. A gente rola a banda de pífanos de Caruaru. Aí, talvez a uma das bandas mais antigas de pífano do, do país, né? Acho que data do século Se não me engano, no início de 1900, né, Daí eles vão passando de geração em geração, aprendendo, construindo instrumento, cacete assim, e eles chegaram a pra se apresentar, lógico, que é aquele carisma, todo mundo pira, dança, tal. E, então eles abrem esse bloco aqui. Depois na sequência de rola um fragmento que foi bem curto mesmo esse momento em que no, no meio do show do Otto rola uma uma participação da Elsa Soares de surpresa e a Bebê Julberto já também já tava, já tava fazendo, já era convidado oficial, O Otto que tá fazendo muito isso, né, cara, esse rolê de participação, de gig, de freestyle, de... interessante. Mano. Interessante, né? Acho que ele sempre teve um pouco disso assim. E agora ele de certa forma tem uma, uma chancela aí, sempre tem é chamado festivais, tem essas ideias de chamar mais gente e tal tá. e de É, sempre trazendo... Surpreendeu o público. É, total. Bom, nesse momento, na verdade, eles começaram, eles se juntaram no palco, acho que tava, foi depois do final do show, eles fizeram uma... começaram a cantar umas marchas tradicionais, assim, e finalizou com um Cortando a Luz, cara, do evento que tinha passado já na meia-noite. Parece que rolou uma puta zona, tá? Eu não tava lá porque foi exatamente na hora que eu já tava preparando para tocar na obra, mas é, pelo registro, pelo que as pessoas contaram, foi meio que uma uma vocalação assim de que tá um momento ápice do show e tiveram que cortar. A galera vai pro caralho Nossa, e tal é. assim. Mas é, a gente tá... tem um momento pré antes, um minuto pouquinho que eles desse a reunião deles assim, eles felizes por estarem juntos ali. Bom, a gente representante rolou Mestres da Guitarrada, que na verdade é um projeto que resgata aí o, o, o pioneirismo dos mestres da guitarra é, lá do Pará, né? Eh é estilo genuíno do Pará que, que mistura... Pra você ter ideia, galera quando começava a fazer quando começou a compor as músicas era feita por... É, a guitarra era ligada no, no, na energia de gerador os caras fizeram toda uma... vencer uma porrada de barreira para conseguir chegar na linguagem e tal, aquele lance bem tropical, bem dançante e tal é, ligado ao carimbó embora. também e tal então, de... com coros limpinho tem E daí né, a gente vai escutar o Mestre da Guitarrada no show, daí quando já tá participação do Mestre Vieira, né, que grande parte do show foi só o Pilobato junto com, com o grupo dele, né, fazendo homenagens assim. E daí no e da metade final, instrumental, sim instrumental. Sim, sim, instrumental, instrumental. E vai escutar então o Mestre da Guitarrada finalizamos com Renegado, que é um rapper lá de, de Belo Horizonte também, é, já falou dele um tanto aqui, já participou de vários festivais e tal, mas ele tem uma onda interessante de misturar uns grooves, funk, black music até um reggae e tal, né, em várias músicas, essa música ele tem até um... um influência de música cubana também, junta. Nossa. Inclusive, foi gravado até com... A original foi gravado com o Cubanito, que é um cara do, do um grupo chamado Black Sonora, lá de BH também. Mas a gente vai escutar a versão ao vivo. Aliás, todas as músicas que vai escutar agora são versões ao vivo gravado lá na, na Feira Música Brasil. Foi gravado lá pela Arpub, né? Associação Radi... é, Brasileira de Rádios Públicas. Então mandar um salve, agradecimento especial lá, principalmente pro, pro Carlos Sena. E vamos rolar os sons aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Ah, no meio dos sons também tem alguns depoimentos, expressões aí da galera no meio da, da do fervor da feira. Mas vamos lá, começando então com a banda de epífanas de Caruaru, Feira Música Brasil Independência ao Marte, escute diferente. E essa nasceu assim numa festa de vaquejada, que tem muitos rodeios pelos do Brasil afora e nosso, na nossa região, vaquejadas. Através... Daquela festa maravilhosa, Sebastião e Benito Biani, vendo os cavaleiros nos seus cavalos tentando urbar reis, seus vaqueiros, veio a ideia, copiaram e fizeram a música. E aquele galope que eles fazem no cavalo, nós fazemos aqui na coreografia. Chama-se Cavalinho, Cavalão. Então, falta o destino. artem it's exactly... Uh -uh. Memorio deve ser Das coisas lindas de lá Maravilha! O céu Uma palavra da cor, uma palavra da cor. Rebalhou! Já contou! Bom, então, eu acho que a gente está vivendo um momento hoje na música, onde a gente percebe que a circulação é o ponto principal dos artistas. assim Hoje é onde a gente consegue basear toda a carreira do cara, hoje é na, na circulação. então Isso está fazendo muita diferença, porque a gente que está longe dos grandes centros consegue se articular melhor, porque essas bandas estão querendo rodar mais, elas estão se interessando mais no, no Norte, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sul, e, e... entendendo qual que é a importância de formar público nesses lugares. Então, tá aqui na feira, é, entrando em contato com essa galera que está afim de rodar, com esse pessoal que está interessado em, em, em, em, em, em, em ter experiência, a oportunidade de experimentar de experimentar essa essa circulação, tá sendo muito legal foi muito produtivo a rodada de negócio, conheci muita gente querendo rodar nessa pegada de, de, de circulação e tá sendo foda Obrigado, gente Obrigado por dar a praia Obrigado por vocês terem vindo apresentar o show do mestre da guitarra de Belém do Pará o ritmo criado lá no Pará algum paraíso tá por aí? Então, muito obrigado também vir, liberar de parar aqui E vamos continuar a música aqui serve porque eu fiz sucesso com a Cidadina Cidade Alerta E nós temos o CD O CD do Com seus produtores, a gente tem é, essa possibilidade de, de dialogar com quem fomenta é, a música independente em outros países em outros estados você tem essa relação mais é mais pessoal e, e exato e, e com um trabalho mais assim, você, você poder apresentar o trabalho mesmo em minas gerais é saiu na frente né e digo, digo que está sendo muito produtivo muito é muito prazeroso porque o foco realmente é é a, é a viabilização da música né? as pessoas vêm com o interesse de, de trocar é, experiências de de, de de propor soluções e propor ideia propor caminhos e propor circuitos que é uma coisa mais importante para o artista E para música dele, né? O que acontece é que hoje em dia a, a, a realidade nosso mercado, exige isso da gente, né? que há muito tempo é, que a coisa deixou de ser assim. Do cara, de ter aquele romantismo, de ter aquele produtor que vai te, vai te pegar, vai te fazer é, ganhar o um mundo, nesse sentido, ganhar rios de dinheiro. Isso é uma coisa muito limitada, acontece para poucos. E também não canto e, e, e para você também ter aquela possibilidade de você é fazer o seu trabalho sem se, se ter poucas tem poucas concessões né, é o ideal é que você se articule e, e acaba que isso é uma coincidência muito grande que isso acontece em todos os lugares pessoas indignadas que necessitam de se articular de se organizar para poder fomentar o trabalho independente um trabalho que tem um que tem toda uma relação, tem uma relação entre com a cultura, com a história, com a tradição do, do seu país, do seu lugar, da sua família, das, tudo, quer dizer, da nossa herança, né? Filho, moro com morador, ariririr, eu moro de, moro com onde como rote Periferia é periferia Cuba, Brasil, candomblé é santeria, meus antepassados me dão forças para lutar, batalhas travadas, pode acreditar pra ter princípios, dignidade coisa rara, a gente faz a nossa cara, o bom onizador traz a opressão, meu pouco comandiga busca a libertação, samba capoeira, maraca do nação em lio, na luta contra a repressão, espalhando de dialeto com repartos e favelas, mostrando que o amor não se apaga como vela, pra quem Minha canção, a força dos meus ancestrais Tipos humanos já não se separam mais Mas pra buscar a paz A gente faz a guerra e se preciso for Morremos por ela Apolatinos, União Brasileira e Cubana Conexão Alto Veracruz, Safana Sim Odei com Morodei Odei com Morodei Odei com Morodei Odei com Morodei De con ngote bazi Essa África Latino-Americana, é nossa sociedade lutando por ver a luz. Havana, por isso a vana portoal do alto, era cruz. Primeiro foi escravidão depois a revolução bantu, semarones quilombos, rebeldia do de Brasil ficou, favelados, diretradeiros, opressão, lá discriminação. Lá da discriminação, onde revolução, onde até dá escura, hip consciente a cura para racismo e ditadura. A luta não para, não guia a Manda lá mal com a guixa que vai parar Quando lá a língua se obou espada Lá a censura se obou e nada O chassimiro é perto para os tênis Me tribo, TNT, N é o seu Gritam, achero, achar, achero O de comorode Ari, ariê O de comorode O de comorode O E que você não esperava, ver com poder da palavra, o que você não esperava, alto verás com poder da palavra, do que você não esperava, minha geraes com poder da palavra, o que você não esperava, belo resgate poder da palavra. <re me falei> Barabaram bam bam Barabaram bam bam Barabaram bam bam Barabaram bam bam Barabaram bam bam Barabaram bam bam Dão Barabarau Agora eu vou fazer músicas do meu próximo CD Que, assim, já tá gravado, mas eu ainda não lancei, lancei algumas músicas na internet a gente vai fazer essas músicas. O segundo álbum se chama Para da Cor, Aquilo que se Perdeu. suas lágrimas e quando as páginas viram entornam-se as palavras Esse é o Marte número 172 Mais um bloco aqui da Feira Música Brasil 2010 Que rolou lá em Belo Horizonte, Minas Gerais Esse bloco foi até um pouquinho mais comprido do que a gente tinha anunciado A gente acabou emendando uma música aquele Edson Ricarte, cearense lá de Quixadá Que a gente encaixou aqui nesse bloco mais regional Roots e outras fusões A gente começou com a banda de pífanos de Caruaru Com Cavalinho Cavalão Divertido demais Depois rolou esse improviso, né? Esse freestyle, freestyle Otton Soares e Bel Gilberto terminando com um apagão ali, né? Um corte da luz que o pessoal reclamou no final. O presidente escutou o Mestre da Guitarrada com Cidade Alerta, o Renegado com Conexão Cubana. É, na verdade, não sei se esse é o nome da música, mas é esse é o Espírito. E finalizou agora com o Edson Ricci do próximo disco que ele deu nome lá para da cor aquilo que se perdeu é, no meio a gente escutou ainda né um pessoal comentando tal o que você você achou dos comentários o que você tá você de longe aí pensa da feira ra legal galera na, na emoção ali da circulação ver as bandas É, fazendo o máximo de shows possíveis assim, numa temporada, pensando carreira, pensando formação de público a longo prazo e nisso os produtores ali na pilha de, de caçar é, o que é diferente, o que tá pegando o que pode acontecer no, no seu festival eu tô curiosoíssimo espero o ano que vem, cara no ano que vem estão comentando que talvez seja Lá em Belém do Pará, cara. Maravilha, seria, cara. Seria genial, então, né, cara? onde vem esse balanço maneiro. <risos> é, porra, Belém é um dos maiores polos da música brasileira, hein? junto com Recife, BH, São Paulo, Rio. Lógico, tem várias outras cidades no país inteiro, cada vez mais oh, oh, fora dos eixos geográficos aí, manifestando a música, mas a Belém do Pará, eu já tive lá, certeza que é um dos lugares mais férteis que eu conheço. Assim, um cenário de contemporâneo, com regional, com experimentações. Me apetece muito, eu quero ir lá no Casarão, né, cara? Casarão Cultural Floresta Sonora, total. Bom, vamos dar uma sequência aqui ao programa também. É, agora gente sepa, Eu separei um bloco de instrumentais, assim, né, que, que rolaram lá na feira, lembrando que são gravações ao vivo aí, realizadas pela Arpub, né, Associação Brasileira de Rádios Públicas, e... a gente vai rolar... Tem, é interessante, né, que Teve vários grupos... É... Teve alguns grupos selecionados de uma categoria clássica, assim mesmo, né? De erudito. câmera, erudito e tal. Mas teve alguns grupos que foram classificados na seleção normal, mas que tem uma pegada, de certa forma, mais erudita ou mais clássica, um jazz mais tradicional. Mas não só tradicional, né? Eu acho que é legal que todos dão uma cara... É, ...diferente, assim. Então, mistura um puro com... com... Não sei nem dizer direito cara mas com novas modulações dá uma, uma cara nova assim não é não que... tão tradicional você tá falando tem um, um embasamento no teórico forte você percebe isso, embasamento teórico alguns até como le partitura tal mas uh, ao mesmo tempo que o que eu que, que a expressão sonora né a, a forma como se dá a pressão ali é, é uma coisa diferente assim né É, um deles que a gente vai começar aqui é o Edu Martins Grupo, um cara que é paulista, né arranjador, compositor, baixista, trabalha com música desde criança. A gente vai escutar um grupo, ele acompanhando por outras pessoas tocando o Tarra Delivery. Depois escuta, é, é legal que até esses grupos tem, que eu separei aqui, todos têm o nome de, de alguém ou de alguma coisa em... Em comum, esse é a Heloisa Fernandes Trio A Heloisa Fernandes é uma, uma pianista aí que Pesquisadora de música brasileira é, Apaixonada, aficionada por Mário de Andrade Por todas as outras derivações né da, das pesquisas E das vivências do, do folclore brasileiro Mas aí é legal que cara o show dela foi no meio de uma tarde Se não me engano foi numa quinta-feira E assim, é, tem um grupo regional ali, outro aqui, mais tradicional, e entrou essa coisa que totalmente inclassificável, assim. Porque era uma... Porque era, uma era, de certa forma, meio instigado, assim. Um, muita pressão sonora, saca? Tipo, um jazz, um, um, um, um, variações do piano, meio jazzísticas, assim, que não tá falando até uma, tradicionais em alguns momentos, mas em outros momentos caiu numa coisa umas mo modulações assim meio inexplicáveis e era ela tocando piano, o cara tocando contrabaixo acústico e um percussionista assim. Então, descaiam de vez em quando até nuns coisas mais abstratas, umas paisagens assim, depois voltavam para um lance mais para um, um corpo mais definido, tal. A gente vai escutar Eloísa Fernandes Trio e a gente termina com outro trio, o Ferraro Trio. Que, mas aí é, pelo é totalmente diferente da Luiza Fernandes Trio, né? O Ferraro Trio, é um power trio instrumental cejipano, né, que existe desde 2008, e que eles só que daí é um lance mais groove com rock assim, uma, uma pegada mais é, uma pegada mais fuzão, mais mais pressão, mais uma mais cara de banda mesmo, assim, né, Fernando Luiz o Trio e o Grupo são, sei lá, mais com essa cara de, de grupos musicais que se colaboram, de, de músicos que tem um trabalho de pesquisa e outros que acompanham tal, o Ferraro Trio já é mais essa cara que a gente, acostumado assim, de, de, de banda, de até de meio calcado pata, mais no rock assim. é, meio macaco bom, de certa forma, meio nessa onda, assim, sem sem muitas fronteiras, sem muitas limitações não para viagem Beleza? Tá pronto pra escutar? Vou deixar a hora. Cara. <risos> Bom, no meio a gente vai escutar outras impressões aí, tá interligando toda a experiência da feira também com as conexões internacionais e outros pontos de vista aí de toda a movimentação que aconteceu na Feira Música Brasil 2010. Então entrando de cabeça aqui, nosso bloco instrumental Edu Martins, grupo Independência Martins número 172, escute diferente. Música <risos> artista e a gente nordestino e sim, a, a a visibilidade que a gente precisa, a gente tem que buscar realmente nas feiras. Eh, eu estou a dar os parabéns à Feira da Música Brasil, pois através da Feira da Música eu rodo o mundo com as negociações que eu faço a cada ano. A, a partir do, da primeira feira que eu fui, quando eu deixei meu material eu já fui contemplado assim pois é, eles ouviram escutaram com certeza é, pegaram o material, o release entraram em contato com minha produção e mandaram as passagens e, e, e foi tudo positivo tanto a ida quanto a volta foi tudo maravilhoso nós participamos realmente de eventos Fora do Brasil, através da Feira da Boca. Hoje a gente já pôde né, articular coletivamente quem, quem quem seria a pessoa pra estar montando os painéis, quem seriam as pessoas para estar montando as rodadas de negócio, a curadoria mesmo dos próprios shows. Eu acho que tem muito a evoluir, é claro, como qualquer processo. Ainda bem, né? Bem, ainda, bem. ainda bem que tem muito a evoluir. Ainda bem, ainda bem. Mas o salto foi super positivo, eu acho que o, o a, a internacionalização, né a... a O assunto da exportação da música brasileira e a importação de música é, estrangeira aqui no Brasil foi uma pauta bastante interessante que a gente teve por aqui. começamos com vários festivais importantes do mundo, como o CMJ, o College Music Journey, o Paredes de coura de Portugal, a galera do Europalia da Bélgica, muita gente aí do, do Pop Montreal, do, do, do Canadá, então... É, foi muito interessante ver que a articulação que foi feita ne vie essa entidades que estavam ali na rede música brasil é, contempla é, esse momento que a gente está vivendo é de transição não só da indústria fonográfica em si mas de, de, de um novo ciclo evolutivo para o ser humano aí com todos esses acessos né à comunicação né a, a, a, a tecnologia então pra Somos Frei Trio de Aracaju, prazer tá tocando aqui em Minas pela primeira vez. Essas músicas que a gente tá apresentando tá no nosso material, ainda não tive oportunidade de pegar esse que todo mundo trabalha com produção, com selo, enfim. Só procurar a gente aqui depois do show, então o Mauro e Eugênio, aquele cabra ali, levantou o braço. Tem um material promocional aí para todo mundo. Essa próxima música se chama Ponta dos Mangues, que é um uma praia do litoral norte lá de Sergipe. Tema de Solinho Ferreira. nesse Umarte 172 a gente acabou de voltar de uma vibe instrumental classe A aí lá da Feira Música Brasil grupos que se apresentaram no palco da Funarte ali né, no, no centro de Belo Horizonte né, enquanto ainda rolava a feira enquanto rolava os estandes e tudo mais alguns grupos se apresentaram no início da tarde e até final da noite, tá, meia noite mais ou menos então escutou agora essa vibe aí groove com pitadas de progressivo de, de hard rock, mas também com outras viagens aí até e dançante, dançante, com um pouco umas pitadas de música brasileira no meio e também foi ferrar o Ferraro trio lá de Aracaju, Sergipe, parte instrumental Pois é, a gente escutou uma outra vibe mais brasileira, mais Mas é, mais cabeçuda, cara. né? Misturimos Caetano Pascoal com Gilberto Dismonte assim. Egberto Gismont. Gismont. Egberto Gismont. Com Gilberto Dismonte, Gilberto Opa. Gil Dismonte, Marisa, Micael, <risos> no, Fernandes Tril, né, com o, o, o, o grupo dela, né? Pernista com o grupo dela, percussão e, e contrabaixo acústico. E a gente começou com Eduardo Martins grupo Tarra Livre, interessante também aí, mas um jazz mais solto pra, no início do bloco, né? Uhum. Certinho? Alguma observação? Alguma... Não, tá, tá na vibe. Tá na vibe? Gostou? Adorei, cara, adorei a Heloísa. A Heloísa é muito legal, cara. É legal com a com a penetração dela na hora de tocar, assim, você que ela tá realmente mergulhando no som, assim fechando o olho e em frente daí tinha aquelas pausas, percussão prevalece percussão, prevalece contrabaixo dá uma segurada tal, mas é bem diálogo assim, mas sei lá, autêntico levar, demais rolê Brasil Freetation, assim as partes do tal, bem cabeçudo, bem, bem hum, louco bastante teoria, mas muito expressão assim, né Bom, legal. Agora a gente vai para esse último bloco e quem tá acostumado a escutar o programa sabe que o último bloco a gente costuma fazer o quartinho final mais experimental, né? A gente entra numa, numa viagem de romper as fronteiras das nossas percepções. Transcender. Transcender nossos sentidos. Roma, é... Roma ao, ao intergaláctico. Não, cara. Total, a gente... É a, a hora que a gente aperta turbo na nave e que percorre alguns espaços nunca antes, é, descobertos, né? Stage, Bom, então a gente e o legal que na verdade na feira música também teve espaço para isso. Bom, vocês cada deram espaço até para a discotecada radiofônica, então <risos> cabia tudo tá chancelado, tá chancelado em qualquer tipo de, de, de viagem, experimentação aí. E na verdade foram dois que a gente vai apresentar esse bloco, são dois, eh, é... Clássicos aí, dois, poderia dizer, mestres, assim, né? Um é um grupo de mestres e o outro é um, cara que, um mestre que coordena outros caras cabeçudaços. A gente vai começar aqui com o Akiti, grupo mineiro, foda, né? Foda, que... Histórico já, né? Histórico, da década de 80... É, a galera se uniu pra fazer instrumentos experimentos com instrumentos de percussão é construir instrumentos buscar novas novas linguagens e, e romper exatamente isso é o que que é música que que a música primitiva, que que a música experimental, eh, eletroacústica, paisagens sonoras, assim, é, o grande lance é é esse, assim, que não tem que que ter... a música regional, que que a música global, ah, não tem limite para isso mesmo, assim, né? ao longo do, do da carreira deles, mais de acho, mais de quase 30 anos aí de carreira, eles já fizeram de tudo quanto é tipo de coisa, já se misturaram com muita um gente, já fizeram, será até leitura para música do Philip Glass, para você ter ideia assim, mas é, é, leitura, é... De é leitura de música erudita também. de música de pesquisas de música do mundo todo. E eles nada mais que mereciam que eles tocaram na Feira Música Brasil, né? Eles foram selecionados também entre, entre os 40 ali. E eles que são de Minas, né? Então tem toda uma, uma bagagem histórica e um contexto... Representando. É, representativo, mano. né, mano? Eu não vi o show deles. Então, uma das coisas mais tristes então, da feira então... que eu não consegui ver, porque foi bem no horário que tava chegando do que tinha que ir passar som essas coisas, nem não, não dá pra fazer tudo né? então cara, eu sempre perdi também no Sesc da Vida e a oportunidade de ver show deles, mas sempre fico muito na curiosidade porque é uma experiência única mesmo você ver um show do, do IKT uhum. fica aí então a nossa sugestão para os próximos festivais aí quem sabe no contato desse... <risos> fica... eu quero, então, eu vamos, quero. Vamos, vamos, vamos fazer essa, essa tag aí Bom, o Aquitino então, começando aqui uma, por mais que eu não esteja lá, o pessoal da da Darpub da gravou, né, o show. Eu escutei grande parte, fiquei com mais inveja de não ter assistido ainda, mas a gente selecionou uma das faixas aqui para escutar ao vivo aí o Aquitino na Feira Música Brasil. Depois a gente escuta um outro cara que a gente ele é muito, é legal que o, o pessoal conheceu ele há alguns anos atrás, talvez até em outra feira da da música que é o Babilate Bar. Um cara que ele ele nasceu na Paraíba, mas ele foi para Minas já faz um tempo. E é legal que ele já teve o CD dele tocou muito aqui na Rádio Fiscal, eu já tinha visto muitas vezes, eu muito o, o som dele, mas nunca tinha visto ao vivo. e Ao vivo é uma coisa impressionante assim, que é uma continuidade, não uma continuidade do act, mas Dialoga bastante com esse universo, assim, percussivo, de instrumentos inusitados. Tipo, o começo do show é com um monte de prato no chão, prato de comida mesmo. Ele vai cada um com uma tonalidade, vai experimentando os times de cada um. Depois tem uma espécie de uma harpa é, com efeito, construída, que você vê que também construída artesanalmente. Entre vários outros instrumentos de percussão, e a banda acompanhando ele, com trombone, com bateria então cria uma, uma uma alucinação assim que às vezes tem um puta diálogo com a música eletrônica assim ele solta um de vez em quando também tudo tudo com muito efeito tudo com muita texturização assim e, sei lá pra mim é bem a, a onda que eu gosto assim eu considero até o acho que o melhor show que eu vi lá na feira assim acho, pra mim foi, foi o ponto alto mesmo foi esse show do baacbá Bar E, bom, espero que venham mais coisas dele pela frente aí, mais trabalhos tal, ele que, assim, é um artista que já é, já é, de certa forma, reconhecido, já fez várias gigs na gringa também e tal, é, aliás, é um cara que você via por toda a feira, assim, o tempo inteiro o cara é bem, assim, ao mesmo tempo que ele frita, né, no som, o cara pesquisa produz e está e tá nativa na intensamente assim, o um cara que é empreendedor, o um cara que é antenado, é, que que que mostrando a cara, que tá lá moderno o diálogo e tal. Puta figura, e, e assim, mais do que mereceram, na minha opinião, foi, eu acho que foi melhor chumas, no da feira. E vamos rolar aqui quem sabe também vamos vamos fazer sintonizar aí para que ele vem aqui quem sabe em algum festival marciano alguma coisa do tipo coisa con alguma coisa que contemple ele seíssimo aí uma beac quebá de som então é no meio também escuta algumas alguns trechos de fala aí, inclusive de um cara que faz parte do da pilotagem da nave, mas que nos últimos e nos próximos tempos talvez não esteja por perto, mas que estará sempre eternamente junto, Felipe Silva, aí soltando um pouco de suas ideias sobre a Feira Música Brasil, mas a gente começa com um som, ele acabou que a gente volta para se despedir ainda, quartinho final, Feira Música Brasil, escute diferente E <tos> Fica claro que o Brasil está vivendo uma nova, era, uma nova era musical e para mim estar aqui na feira da música, é isso para mim fica muito claro que nós vivemos um novo momento político e ético e estético da da, da, da, da, da música, da produção da música, da inserção da música na economia e na sociedade é, e a gente vê tudo isso aqui na, na feira trocas de trocas de ponto de vista e faz lembrar até mesmo dando um salto aquilo que lá atrás, hoje a Valdir Andrade falava da multiplicação dos híbridos quer dizer, aqui a gente vê uma multiplicação de pontos de vistas eu começo com você, músico com músico depois é, empresário é, dos Estados Unidos com músico de Fortaleza depois é, selo esse tipo de interação que acontece muito naturalmente aqui na feira Acho que é um, um grande retrato do que é a música brasileira hoje. Isso que é chamado de música independente. É uma música pautada na autonomia do artista, onde ele se é, se propõe, se produz e, e, e busca o seu espaço de maneira independente. É, então, para mim, é uma alegria estar participando da feira e acho que cada vez mais é, me sinto integrado a, a esse momento que eu acho que é ímpar na, na música brasileira. temos De Cuiabá, de Uberlândia, de São Carlos, de BH... A gente está em posições privilegiadas, de fato, para se conectar com o Brasil. Agora a gente está numa posição onde a gente pode se conectar com o mundo, onde a mobilidade da rede vai aumentar pra caralho. A gente pode receber mais as pessoas em São Paulo e estar mostrando a nossa cara num lugar onde tudo se projeta com mais força, né, velho? Então o cenário, assim, é radicalmente otimista, estimulante para as pessoas que estão indo. Né? A gente vem procurando aqui na feira uma das coisas que eu vim fazer, Né, repuxando a sua primeira pergunta É vim conversar com o maior número de pessoas Possíveis sobre isso mesmo Tanto da rede quanto de fora E o cenário tem sido de muita Alegria das pessoas Ao receberem essa notícia E a certeza dos parceiros e da galera Do Fora do Eixo mesmo De que mano, tamo junto nessa missão E é uma bomba que nós estamos explodindo junto velho E o bicho vai pegar mesmo Esse aqui é o resumo, a tag é essa Bicho vai pegar Bicho vai pegar All right. <laughs> Você vê mais poeta, o um romântico rústico. Sei, artista GENÉTICO feito artilho. Sei natural Cristo, irmão, me explicou. Boa poesia, sanfônica metal. <tos> do no Festival de Artes Marcianas que acontecerá algum dia Headliner <risos> Babila Kibá é, aí, artista radicada em Minas é, nordestino radicado em Minas aí um grande para mim que nem falei né, eu, acho que eu acredito que foi o melhor show da feira, experimentações de timbres, instrumentos construídos percussões extraterrenas Perfeito. É, perfeito. Perfeito. Bom, a gente escutou o aquitivo pro clássico mineiro aí, que tocou na abertura, né, no primeiro dia da Fórmula Música Brasil, quarta-feira, dia 8 de dezembro. Escutou alguns depoimentos aí empolgados da galera se sentindo no olho do furacão, né? Eu acho que todos nós nos sentimos de alguma forma, seja quem tá na Quem na feira quem não tá A ideia é contaminar todo mundo com esse pensamento Que tá cada vez mais rompendo Todas as fronteiras possíveis aí Principalmente as geográficas Então vamos todos juntos nessas nessa, Maluquices aí Que, que, que são futuro, catalisadas né? Pelas essas zonas autônomas temporárias Feiras, festivais e outros Outras mobilizações né? Total Bom galera, vamos chegando ao fim Estourando o tempo quase do programa aqui Agradecer a todo mundo Né, que tá escutando ou ao vivo ou a reprise fora 2.org.br/independenciamatch, tracklist, links e outras e outras uhum. outras coisinhas por aí, né, no post, sempre programa para baixar e tudo mais. Divulguem, eh, pode pode fazer cópia, é, cópia left total, aí, quem você passar em outras rádios também só entrar em contato e já é. E lembrando aí, né última divulgação, Noite Fora do Eixo, nesta quarta-feira, dia 15 de dezembro, a partir das 10 horas da noite, DJM15 Cabana Café, incrível banda Babi Jack, os sicilianos de Recife, aí noite divertida, gostosa, agradável, bombada, celebrar a última Noite Fora do, com, do ano. Última Noite Fora do do ano. Semana passada já foi incrível. O último palquinho, né? Última Noite Fora do Eixo na UFSCar. Agora, Última Noite Fora do na cidade mesmo, no Armbazem Bar, com a 7 de setembro, número 2109. mais informações no foradoeixo.org.br barra massa coletiva. É isso aí, né? É isso. Semana que vem tem mais. Conecte-se, venha fazer parte desse universo. Falou, forte abraço, até mais. Tchau, Brasil.